Академії, куди послав його батько. «Дякую тобі ще раз, тату!» Тайлер розкрив телефонний довідник, знайшов адресу сіва Слоуна. «280, Ніобюрі, стріт, Бостон». Потім він вирушив у гараж, де стояла співдюжена автомобілів. Зупинив свій вибір на чорному мерседесі. Відчинив ворота, прослухався, тише». По дорозі до будинку Сіва Слоуна Тайлер думав про те, що він мав зробити. Сам він нікого до цього не вбивав, але зараз іншого виходу просто не було. Джулія Стенфорд – остання перешкода між ним та його мріями. З її смертю всі проблеми йшли у минуле. І назавжди, думав Тайлер. Їхав він повільно, щоби не привертати уваги. Нью-Бюрі-стріт пройшла повз будинок сіла. Декілька автомобілів припарковано біля сротуару жодного перехожого. Тайлер поставив мерседес у кварталі від потрібного йому будинку, повернувся пішки, натиснув кнопку дзвінка. «Хто там?» – долинув за дверей голос Джулії. «Суддя Стенфорд». Джулія відчинила двері. На її обличчі відобразилося здивування. «Що ви тут робите?» «Щось сталося?» «Ні-ні», – усміхнувся він. «Сів Слоун, попросив мене поговорити з вами». Він сказав мені, «Де ви?» «Чи дозволите зайти?» «Так, звичайно». Тайлер пройшов у холк. Джулія зачинила двері. Провела його до вітальні. «Сіва немає? Він відлетів до Сан-Ремо». «Я знаю». Зайлар озирнувся. Ви одна? Хатня робітниця тут не живе? Ні, я тут у повній безпеці. Хочете щось випити? Ні, дякую. Про що ми маємо поговорити? Про вас, Джулія. Ви мене розчарували. Розчарую, не слід вам приїжджати було сюди. Невже ви думаєте, що вам дозволять так просто прийти і забрати гроші, які вам не належать? Вона довго дивилася на нього. «Але я маю право на... Немає у вас жодних прав!» – крикнув зло Тайлер. «Де ви були всі ці роки, коли батько принижував нас, знущався з нас? Він не втрачав жодної можливості завдати нам болю. Завдяки його турботам ми пройшли через пекло, на відміну від вас». «Тож ми ці гроші заслужили, а ви – ні». «Я? І що й на вашу думку я маю зробити?» Тайлер розсміявся. «Що на вашу думку я маю зробити?» «Нічого! Ви вже наробили чимало! Щойно все чуть не занапастили!» «Я не розумію!» «А що тут розуміти?» – він дістав револьвер. «Ви зникнете!» Вона відступила на крок. «Але я досить розмов. Не втрачатимемо часу. Ми вдвох зараз вирушимо на невеличку прогулянку». Джулія завмерла. «А якщо я не поїду?» «Поїдете, жива чи мертва. Вибирайте самі». У тиші, що лунала, Тайлер почув свій голос що долинув із сусідньої кімнати. «Поїдете». «Жива чи мертва? Вибирайте самі!» Він обернувся. «Це ще що?» Сів Слоун, Саймон Фіджералд, лейтенант Кеннеді та двоє поліцейських у формі увійшли до вітальні. Сів тримав у руках магнітофон. «Віддайте мені револьвер, суддя!» Простяг руку лейтенант Кеннеді. Тайлер намит з кам'янів. Потім видавив із себе посмішку – «Звичайно, я лише хотів налякати цю жінку, щоб вона звідси поїхала. Вона самозванка, чи знаєте?» Він вклав револьвер у руку детектива. «Вона намагалася отримати частину спадщини Стенфорда. Я не міг допустити шахрайства, тому все скінчено, суддя», – обірвав його сів. «Що ви таке кажете?» Ви самі сказали, що відповідальність за те, що трапилося, несе Вуді, і такі плани Вуді не під силу. А Кендал досягла успіху і без грошей батька. Тому я почав вас перевіряти. Дмитра Камінські вбили в Австралії. Але австралійська поліція знайшла у його кишені листок із вашим телефонним номером. На вашу вказівку він убив Гаррі Стенфорда». Ви ввели в гру Марго Познер, а потім відвезли, відвели підозри від себе, заявивши, що вона є самозванкою. Ви наполягли на перевірці ДНК, чудово знаючи, що тіла, тіла вашого батька у могилі немає. Його вирили за вашим наказом. І саме ви телефонували псевдо Тіманзу. Ви найняли Марго Познер на роль Джулії, а потім запроторили її до психіатричної лікарні. Тайлер пройшовся по вітальні. «Всі ваші докази – листок із телефонним номером, знайдений у покійника». У рівному, у рівному спокійному голосі Тайлера чулася загроза. «Я не вірю своїм вухам, щоб з такої дрібниці робити такі висновки, що далеко йдуть. Доказів у вас немає». Мій телефон у кишені Дмитра виявився тому, що я побоювався за життя свого батька. Я просив Дмитра бути обачнішим. Мабуть, він не прислухався до мого прохання. Вбивця батька найімовірніше розправився із Дмитром. Ось кого має шукати поліція. Я зателефонував до Тіманза, бо хотів докопатися до істини. Хтось його підмінив. Хто саме – «Не маю уявлення. І якщо ви не зможете знайти цього самозванця та довести, що він якось пов'язаний зі мною, доказів у вас немає. Що ж до Марго Познер, то я дійсно повірив, що вона наша сестра. Коли ця жінка раптово збожеволіла, почала скуповувати все поспіль і пригрозила, що об'є нас, я переконав її повернутися до Чикаго». «Так, вона опинилася у психіатричній лікарні без моєї участі. Я хотів захистити сім'ю. Нема чого пресі знати про цю неприємну історію». «Але ви прийшли, щоб мене вбити?» – подала голос Джулія. Тайлер похитав головою. «Наміру вбивати мене не було. Ви – самозванка. Я просто хотів налякати вас. Ви брешете». Тайлер повернувся до решти. «І ось, що вам слід було б врахувати. Цілком можливо, що ніхто з родичів у тому, що відбувається незамішаний. Ниточки можуть тягнутися до зовсім сторонньої людини. Саме вона могла підсунути нам самозванку та переконати нас, що вона наша сестра, а потім розділити з нею її частку спадщини. Така думка не спадала вам?» Він глянув на Саймона Фіджералда. «Я маю намір подати на вас до суду за наклеп і обчистити вас до останнього центу. Мої свідки перед вами. Ви ще гірко пошкодуєте, що з'язалися зі мною. У мене мільярди, і я скористаюся ними, щоб розтоптати вас». Погляд його перемістився на сіва. Я обіцяю вам, що після оголошення заповіту адвокатам вам більше не бути, а тепер, якщо, звичайно, ви не хочете заарештувати мене за незаконне носіння зброї, дозвольте вклонитися. Чоловіки збентежено переглянулися. Не хочете, тоді прощавайте. В бесилі вони спостерігали, як суддя Стенфорд іде до дверей. Лейтенант Кеннеді першим знайшов дар мови. «Бог мій, ви в це вірите?» «Він блефує», – відповів сів. «Але ми нічого не можемо довести. Тут він має рацію. Нам потрібні докази». Я думав, що він зламається, але недооцінив його. «Схоже, ми викликали вогонь на себе», – додав Саймон Фіджералд. «Без метра Камінського». Та свічень цієї познер у нас на руках лише підозри. Але ж він робив замах на моє життя. вигукнула Джулія. Ви чули, що він сказав, зітхнув сів. Він просто намагався налякати вас, вважаючи, що ви самозванка. Він не лякав мене, заперечила Джулія. Якби не ви, він би мене вбив. Я знаю. Але ми нічого не можемо зробити. Ще Дікінс говорив, закон – лайно. Ми повернулися до відправної точки. Фіджералд хмурився. Все набагато гірше, Сіве. Тайлер, напевно, подасть на нас до суду. Якщо ми не зможемо довести наші звинувачення, становище у нас незавидне. Коли всі пішли, Джулія підійшла до Сіва. «Вибачте, що так сталося. У певному сенсі винна лише я. Якби я не приїхала!» «Не кажіть дурниць!» – обірвав її Стів. «Але він сказав, що знищить вас. Йому це під силу?» Стів знозав плечима. «Поживемо, побачимо!» – Джулія пом'ялася. «Сів! Я хотіла б вам допомогти!» Він обернувся до неї. «У якому сенсі?» Я ж успадкую купу грошей. Я готова віддати їх вам, щоб ви могли...» Він поклав їй руки на плечі. «Дякую, Джулія. Я не можу взяти ваші гроші. Все буде гаразд. Але про мене не турбуйтеся. По її тілу пробігло тремтіння. Він погана людина. Ви виявили неабияку мужність. Ви ж сказали... Іншого шляху вивезти його на чисту воду немає, тому я подумала, що ви готуєте йому пастку. На жаль, на даний момент у пастці опинилися ми. Чи не так? Тієї ночі, лежачи в ліжку, Джулія думала про сіва, гадала, як вона зможе його захистити. Не слід було мені приїжджати, докаряла вона себе, але не приїхавши, «Я б не зустріла його!» У сусідній кімнаті Стів думав про Джулію. «Вона зовсім поруч. Їх розділяє лише тонка сіна». «Про що я говорю та думаю?» – обсмикнув він себе. «Ця сіна завтовшки мільярда доларів». Додому Тайлер повертався у чудовому настрої. Йому хотілося співати – як спритно він обвів їх довкола пальця. «Дарма ці пігмеї намагаються завалити гіганта», – подумав він. Він гадки не мав, що цю думку тими ж словами сформулював його батько, маючи на увазі своїх супротивників. Коли Тайлер прибув у Роуз-Хілл, його зустрів Кларк. «Доброго вечора, суддя Тайлер. Сподіваюся, у вас все гаразд?» Краще не може бути, Кларк. Хочете поїсти, щось вип'єте? Так, не відмовлюся від келиха шампанського. Зараз, сер, є що відзначити, думав він. Післязавтра я коштуватиму більше двох мільярдів доларів. Ця цифра не виходила з його голови. Два мільярди доларів. Два мільярди доларів. Він вирішив зателефонувати Лі. Цього разу Лі одразу впізнав його голос. «Тайлер, якся маш?» «Які теплі інтонації!» «Чудово, Лі! Я чекав на твого дзвінка!» Тайлер затремтів. «Правда? А чому б тобі після завтра не прилетіти до Бостона?» «Я можу, але навіщо?» «На оголошення заповіту. Я маю успадкувати більше двох мільярдів доларів». Так, це фантастика. Я хочу, щоб ти був поряд зі мною. Ми разом поїдемо купувати яхту. О, Тайлер, чудова ідея. То ти прилетиш? Ну, зрозуміло. Поклавши слухавку, Лі повторював знову і знову. Два мільярди доларів. Два мільярди доларів. Розділ тридцять четвертий. За день до оголошення заповіту, Кендалл і Вуді сиділи в кабінеті Стіва Слоуна. «Я не розумію, навіщо ви нас викликали?» – обурювався Вуді. «Заповіт мають оголосити завтра». «Я хочу, щоб ви зустрілися з однією людиною». «З ким це?» «І з вашою сестрою». Вони обоє вп'ялися в Стіва поглядом. «Ми вже зустрілися з нею?» – відповіла Кендалл. Стів натиснув кнопку апарата внутрішнього зв'язку. «Будь ласка, попросіть її увійти». Кендалл і Вуді переглянулися. Відчинилися двері, і в кабінет увійшла Джулія Стенфорд. Стів підвівся. «Це ваша сестра Джулія. Що ви таке кажете?» – вибухнув Вуді. «Що ви тут затіяли?» «Дозвольте пояснити», – відповів Стів тихо і спокійно. Говорив він п'ятнадцять хвилин, закінчивши такими словами. Пері Вінгер підтвердив, що у неї та у вашого батька ДНК збігаються. «Тайлер!» – вигукнув Вуді. «Я не можу в це повірити!» «Доведеться повірити!» «Я нічого не розумію!» – Вуді похитав головою. Відбитки пальців тієї жінки однозначно доводили, що вона Джулія Стенфорд. «Картка з її відбитками. Все ще є, я її маю. У Сіва почастіше в пульс. У вас?» «Так, я зберіг її заради жарту». «Я хочу попросити вас про одну послугу», – подався Сів. Наступного ранку о 10 годині в конференц-залі адвокатської контори «Ренкуїст, Ренкуїст і Фіджералд» зібралося чимало народу. Фіджералд представив двох. Це Вільям Паркер та Патрік Еванс. Вони працюють у юридичних фірмах, які ведуть справи Stanford Enterprises. Вони принесли із собою фінансовий звіт корпорації. Спочатку я оголошу заповіт, а потім передам їм слово. Давайте починати нетерпляче вигукнув Тайлер. Він сидів окремо від решти. Я не тільки отримаю гроші, думав Тайлер, але й розчавлю цих мерзотників. Саймон Фіцджеральд кивнув головою. Дуже добре. Перед Фіцджеральдом лежала велика папка з написом Гаррі Стенфорд остання воля і заповіт. Я роздам кожному копію заповіту, щоб начитати його в голос. Як я вже казав вам, кожен із дітей Гаррі Стенфорда отримує рівну частку спадщини. Джулія подивилася на Сіва. Її обличчя сяяло. «Я радий за неї», – подумав Сів. «Радий, хоч тепер вона мені вже не пара». У заповіті вказано ще здюжено людей, але всім їм відписано або невеликі суми, або якесь рухоме майно. Лі прилітає у другій половині дня, думав Тайлер. Треба зустріти його в аеропорту. Як я вже казав, активи Stanford Enterprises оцінюються приблизно у 6 мільярдів доларів. Саймон Фіджералд подивився на Вільяма Паркера. А тепер дозвольте передати слово містеру Паркеру. Вільям Паркер відкрив дипломат, дістав якісь папери, баклав їх на сіл. Як тільки-но зазначив містер Фіджералд, активи «Стенфорд Ентерпрайзес» становлять 6 мільярдів доларів. Однак настала театральна пауза. Паркер оглянув присутніх. Борги «Стенфорд Ентерпрайзес» наближаються до 15 мільярдів доларів. Вуді схопився. «Що ви таке кажете?» – у Тайлера посіріло обличчя. «Це якийсь диявольський жарт?» «Інакше й не може бути!» – у Кендл сів голос. Містер Паркер повернувся до одного з чоловіків, які ще не представлені спадкоємцям. «Містер Леонард Редінг працює у Федеральній комісії з цінних паперів. Він вам усе пояснить». Редінг кивнув головою. Останні два роки Гаррі Стенфорд вважав, що відсоткові ставки мають падати. У минулому він заробив мільйони, правильно передбачивши початок падіння ставок. Коли відсоткові ставки почали підніматися, він продовжував бути упевненим, що вони ось-ось впадуть, і не зраджував раніше обраній тактиці. Він займав великі суми для придбання довгострокових цінних паперів, відсоткові ставки продовжували зростати, з ними зростали і борги, а вартість цінних паперів знижувалася. Банки йшли йому на враховуючи його репутацію та величезний стан. Але й вони захвилювалися, коли Гаррі Стенфорд, щоб компенсувати втрати, почав вкладати гроші у ризиковані підприємства. І багато інвестицій справді виявилися невдалими. Він позичав гроші під заставу цінних паперів, куплених на вже зайняті гроші. Іншими словами, втрутився Патрік Еванс, він діяв незаконно. Цілком правильно. На жаль, процентні ставки піднялися на безпрецедентну для сучасної фінансової історії висоту. Стенфорду доводилося позичати гроші, щоб віддавати колишні борги. Виходило замкнене коло. Спадкоємці сиділи, ловлячи кожне слово Реддінга. Ваш батько дав особисті гарантії Пенсійному фонду корпорації та незаконно використав ці гроші на купівлю цінних паперів. Коли банки почали запитувати, що він робить, Стенфорд відповів створенням липових компаній та наданням фіктивних звітів про платоспроможність своїх підприємств. Тим самим він зробив підробку. Він сподівався, що консорціум банків дасть йому гроші, щоб отриматися на плаву. Вони відмовилися. Коли ж вони повідомили про Федеральну комісію з цінних паперів, остання звернулася до Інтерполу. Редінг вказав на чоловіка, що сидить поруч із ним. «Це інспектор Пату із французької поліції. Інспекторе, прошу вас». Інспектор Пату говорив англійською мовою з легким французьким акцентом. «На вимогу Інтерполу ми з'ясували, що Гаррі Стенфорд знаходиться у Сен-Поль-де-Ванс. Я послав трьох детективів, щоб вони організували постійне стеження». Стенфорду вдалося від них втекти. «Інтерпол» направив усім поліцейським управлінням зелену карту, що означає, що Гаррі Стенфорд перебуває під підозрою і слід слідкувати за ним. Якби вони знали, наскільки великі його фінансові махінації, ми отримали б червону карту і негайно заарештували б його. Вуді сидів, наче вражений громом. «Так ось чому, – він заповів нам весь свій стан, – тому що він не коштував жодного цента», – Вільям Паркер кивнув головою. «Ви безсумнівно маєте рацію. Батько відписав вам усе, бо знав, що розорений вщент. А потім у нього відбулася розмова з Рене Готіє з Ліонського кредиту, який пообіцяв йому допомогти». Гаррі Стенфорд подумав, що всі труднощі позаду, і вирішив змінити заповіт, викресливши вас усіх. А як же яхта, літак, Роуз Хіл? запитала Кендл. На жаль, все буде продано, щоб частково розплатитися із боргами, – відповів Паркер. Тайлер дивився всі. Неймовірно. Він більше не мільярдер, Тайлер Стенфорд. Він знову просто суддя. Тайлер підвівся. «Я... я не знаю, що тут можна ще сказати. Якщо вам більше повідомити нічого...» І подумав. «Треба їхати в аеропорт, зустрітися злі, все йому пояснити». «Щось є», – зупинив його сів Слоун. Тайлер обернувся до нього. «Що ж?» Сів кивнув чоловікові, що стояв біля дверей. Двері відчинилися, і в конференц-зал увійшов Холбекер. Привіт, суддя. Поворот на краще стався, як тільки Вуді згадав про картку з відбитками пальців. Будь ласка, привезіть її, попросив сів. Я хочу подивитись на неї. Але навіщо? здивувався Вуді. На ній лише відбитки пальців жінки, котра зовсім не наша сестра. Знімав відбитки пальців чоловік, який назвався Френком Тімонзом, так? Так. Якщо він торкався картки, на ній обов'язково залишилися і його пальчики. Стів не помилився. Відбитків хола Бекера вистачало, і за півгодини комп'ютер впізнав його». Стів зателефонував окружному прокурору до Чикаго. З його подачі суддя виписав ордер на арешт, і два детективи прийшли до будинку Хола Бекера. Він грав у салачки з Біллі. «Містер Бекер?» «Так», – детективи показали бляхи. «Окружний прокурор хоче з вами поговорити». «Зараз я не можу», – обурено відповів Бекер. «Дозвольте спитати, чому?» Поцікавився один із детективів. Хіба ви не бачите? Я ж граю із сином. Окружний прокурор прочитав стенограму судового процесу над Бейкером, а тому узнав, як поводитися з людиною, що сидить перед ним. Як я розумію, ви на чільне місце ставите родину. Так, гордо відповів Бейкер. Країна починається із сім'ї. Якщо кожна сім'я. «Містер Бейкер, окружний прокурор нахилився до нього. Ви працювали на суддю Стенфорда. Не знаю я жодного суддю Стенфорда. Дозвольте мені освіжити вашу пам'ять. Він надав вам термін умовно. З його подачі ви виступили у ролі приватного детектива Френка Тіманза. У нас є підстави вважати, що він просив вас вбити Джулію Стенфорд. Я не розумію, про що ви кажете». Я говорю про тюремне ув'язнення від 10 до 20 років. Я проситиму, щоб вам дали 20. Холбейкер зблід. Ви не можете так чинити зі мною, моя дружина та діти. Так воно й буде. З іншого боку, якщо ви готові виступити свідком звинувачення, я подбаю про те, щоб ви відбулися дуже легко. Холбейкер відразу спітнів. Що, що я маю зробити? Відверто все розповісти. І тепер, у конференц-залі адвокатської контори Ренкуіст, Ренкуїст і Фіджералд, Хол Бейкер стояв віч на віч з Тайлером Стенфордом. Якся маєте суддя? Гей, вигукнув Вуді. Та це ж Френк Тімонс, стів звернувся до Тайлера. Цій людині ви наказали потай проникнути в приміщення, які займає наша фірма, і зняти копію заповіту вашого батька. За вашим наказом він вирив тіло вашого батька і намагався вбити Джулію Стенфорд. Тайлер, однак, швидко прийшов до тями. «Та ви божевільний. Він же неодноразово засуджений злочинець. Хто йому повірить?» якщо я стверджуватиму протилежне. Нікому й не треба йому вірити. Раніше ви вже бачили цю людину? Звичайно, я ж його судив. І як його звуть? Його звуть? Тайлер помітив пастку. Я хочу сказати, напевно, у нього багато вигаданих імен. На судовому процесі, який ви вели, його звали Холбейкер. «Так, абсолютно правильно. Однак у Бостоні ви представили його як Френка Тімонза». Тайлер не знайшовся з відповіддю. «Ну, я... я...» «Його звільнили під вашу поруку, і ви використали його, щоб переконати брата та сестру в тому, що Марго Познар справжня Джулія?» «Ні, я не маю до цього жодного відношення». «Я вперше побачив ту жінку у Бостоні!» Стів повернувся до лейтенанта Кеннеді. «Ви це запам'ятали, лейтенанте?» «Так», – Стів глянув на Тайлера. «Ми навели довідки про Марго Познер. Ви ввели її судовий процес, а потім Марго звільнили під вашу поруку». Окружний прокурор Чикаго сьогодні зранку отримав ордер на обшук вашого банківського сейфу. Нещодавно він подзвонив мені, щоб сказати про знайдений у сейфі цікавий документ. Згідно з ним, Джулія Стенфорд передає вам свою частку спадщини. Підписано документ за п'ять днів до її появи у Бостоні». Тайлер важко дихав намагаючись взяти себе до рук. «Я... Я... Це безглуздо!» «Ви заарештовані, суддя Стенфорде, за звинуваченням у підготовці вбивства!» «Ми оформимо необхідні документи та відправимо вас до Чикаго!» Тайлер похитнувся. Його світ розвалився, як картковий будиночок. «Ви маєте право мовчати!» Якщо ви відмовитеся від цього права, все, що сказане вами, може бути використане проти вас на судовому процесі. Ви маєте право говорити з адвокатом та вимагати його присутності, коли вам будуть ставити запитання. Якщо у вас немає коштів, щоб найняти адвоката, його призначить вам суд, а до цього вас не допитимуть. «Ви мене зрозуміли?» – запитав лейтенант Кеннеді. «Так. Раптом обличчя Тайлера висвітлила переможна посмішка. «Я знаю, як їх переграти», – подумав він. «Ви готові, суддя?» – він кивнув головою. «Так, готовий. Я хотів би повернутися до Роузхіл і зібрати речі». «Дуже добре. Два полісмена складуть вам компанію». Тайлер обернувся до Джулії, і було стільки ненависті в його погляді – що вона мимоволі затремтіла. Через півгодини Тайлер та двоє поліцейських приїхали до Роуз-Хів. Вони увійшли до холу. «Мені потрібно лише кілька хвилин, щоб зібрати речі», – запевнив їх Тайлер. Поліцейські спостерігали, як він піднімається сходами на другий поверх. У своїй кімнаті Тайлер підійшов до комода, дістав другий револьвер, зарядив його. Відлуння пострілу гулко розлетілося по хаті. Розділ 35 Вуді та Кендл сиділи у вітальні роуз хілл Чоловіки у білих комбінезонах знімали картини зі сін, вносили меблі. «Кінець епохи», – затхнула Кендал. «Скоріше, початок», – відповів Вуді і посміхнувся – «Хотів би я бачити обличчя Пегі, коли вона дізнається, наскільки велика моя частина спадщини». Він узяв сестру за руку. «Ти гаразд? Я маю на увазі Марка». Вона кивнула головою. «Я це переживу. І потім я надто зайнята, щоб думати про нього. За два тижні попередній судовий розгляд. Далі я не хочу загадувати». «Я впевнений, все утрясеться». Вуді встав. «Мені треба зателефонувати. Він хотів розповісти про все Мімі Карсон». «Мімі», – в голосі Вуді чулися нотки, що вибачаються. «Боюся, нам доведеться повернутися до колишньої домовленості». «Все вийшло не так, як я розраховував». «Як ти, Вуді?» «У мене все нормально. Ми з Пегі». Розбіглися в різні боки. Настала довга пауза. «Правда? Ти повертаєшся до Хоуп Саунду?» «Чесно кажучи, я не знаю, що робити». «Вуді! Що? Будь ласка, приїжджай!» Джулія та Стів стояли у внутрішньому дворику. «Шкода, що все так сталося! Я про гроші, яких ви так і не отримали!» Джулія посміхнулася відверто кажучи, сто кухарів мені і не потрібні». «Ви не розчаровані тим, що приїхали даремно сюди?» Вона зазирнула йому у вічі. «Так уже й даремно?» – сів. Важко сказати, хто першим ступив уперед, але замить він стискав її в обіймах. Вони поцілувалися. «Мені захотілося обійняти тебе за першої ж нашої зустрічі», Джулія похитала головою. «При першій зустрічі ти запропонував мені забратися з міста?» Він усміхнувся. «Невже запропонував? Насправді я не хотів, щоб ти виїжджала». Їй згадалися слова Салі. Жінка, мовляв, зобов'язана одразу зрозуміти, що чоловік робить їй пропозицію. «Це пропозиція?» – запитала Джулія. Він ще міцніше притис її до грудей. «Будь впевнена, ти вийдеш за мене заміж?» «Так!» Кендал увійшла в внутрішній дворик. У руці її білів листок. «Я... я щойно отримала ось це поштою!» Стів одразу стривожився. «Не вже знову?» «Ні, мене обрали модельєром року!» у номінації «Жіночий одяг». Вуді, Кендл, Джулія та Стів сиділи в їдальні. Робітники виносили крісла та дивани. Стів повернувся до Вуді. «Які у вас плани?» «Я повертаюся до Хоуп Саунду. Насамперед звернуся до доктора Тічнера. А потім гратиму в поло на поні однієї моєї близкої знайомої». Кендол подивилася на Джулію. «А ви повертаєтеся до Канзас-Сіті?» «Коли я була маленькою дівчинкою, – думала Джулія, – я мріяла про те, щоб хтось забрав мене з Канзасу в чарівну країну, де я могла б знайти свого принца». Вона взяла Сіва за руку. «Ні, я не повертаюся до Канзасу». Вони спостерігали, – як двоє робітників знімають зі стіни величезний портрет Гаррі Стенфорда. «Мені ніколи він не подобався», – вирвалося у Вуді.